Natasa, a sötétség jó, a sötétség békés, most különösen. Végig nyújtózom az ágyon, a kezem végig simít a puha párnán, ami most is üres. Az éjjeli szekrény felé nyúlok, felveszem a távirányítót és megnyomom az egyik gombot, mire a redőny elindul felfelé. A napsütés lágyan lopakodik be alatta is a szétnyílt lamellák között. Hunyorgok, felülök az ágyon, és megdölzsolom a szemem. Vakít a fény, és vakító a fehérség is, amiből mégis kitűnik egy hatalmas fekete alak. Farkas, Luna. Láttam már a ház körül ólálkodni, de most pontosan az ablak előtt áll és engem néz. Hosszú és hegyes a megcsillan a verőfényes napsütésben. Fekete bundáján kövér hópelyhek ülnek. Valamitől megriad, megfordul és eltűnik az ertőben. Magam köré tekerem a lepedőt, és az ablak elé állok. A sötétség mellett a havas táj az, amiből árad a nyugalom és a béke. De most mégsem erre figyelek, hanem a hatalmas férfira, aki egy erős és határozott ütéssel ketté hasítja a fát. A súlyos fejsze a magasba emelkedik, majd lesújt a kemény fára, újra és újra. Talán megérzi, hogy őt nézem. Felém fordul, kezében a fejszével. Olymposzi istenség, akinek kezében egy favágó fejsze is halálos fegyverré válik. Érzem, hogy valami megváltozott, Igor talán gyanakszik. Igazából az első perctől kezdve érzem ezt. De most valamiért ez az érzés még intenzívebb. Hiába az utazás, hiába az együtt töltött idő, és hiába a vallomás. Igor nem bízik bennem. És ha azt vesszük, minden oka megvan rá. Amikor belenéztem a szemébe, tudtam, hogy hallani akarja. Az a bizonyos szó ott egyensúlyozott a szívemen és a számon. Az a szó, ami talán soha nem volt még ennyire őszinte, ennyire eleven és ennyire pusztító. Hiszen nem csak az érzéseimet árultam el, hanem önmagamat is. Azt, amiben hittem, azt, aminek megalkottak, mert nem vagyok már érinthetetlen. Jött a nagy fehér farkas és megérintett. A testemen át egészen a lelke még jutott. Egymást nézzük. Beleveszünk a pillanatba. Közelebb lépek az üveghez, közben erősen szorítom magam körül a lepedőt. Ez a férfi megtanított szeretni. Megmutatta, hogy a világ nem csak szenvedés és halál. Viszont ezzel teljesen az uralma alá vont. Kételkedni kezdtem magamban. Hezitálok, húzom az időt, viszont abból van a legkevesebb. A mester fejleményeket vár tőlem, információkat, Igor halálát, és nekem akármennyire is fáj a szívem, meg kell tennem. Mert vannak erők, amik sokkal hatalmasabbak, mint a szerelem. Igor eldobja a fejszét, és megfordul. Tudom, hogy kétségek gyötrik, kételkedik velem kapcsolatban. Ugyanakkor mérhetetlen haragot is hordoz a szívében. Ugyanis kiderült, hogy akit a barátjának hitt, valójában áruló. Számomra egyértelmű volt, hogy Dimitri tégla, ahogy az is egyértelmű, hogy ezt Igor is tudta. Talán csak arra várt, hogy Dimitri hibázzon. És hibázott. Ki akarta menekíteni Ivánt. Tudta, hogy előbb-utóbb úgy is eljárna a szája. Nem akart kockáztatni. Ahogy én sem akarok. A földre ejtem a lepedőt, majd a gardróbba megyek, és sietősen felöltözöm. Eddig... Kapóra jött Iván. Az, hogy ő életben van, hiszen így sikerült elaltatni Igor gyanakvását. Viszont most, hogy Dimitri halott, Iván egy időzített bomba. Igor előbb-utóbb össze fogja rakni a kirakóst, hogy nem csak ő van a játékban, hogy nem csak Iván akarja a halálát, hogy Ivánnak semmi köze jegol és dása halálához. Muszáj kitalálnom valamit. Szükségem van még egy kis időre, hogy megszerezzem a maradék információt igorról. Mert nem csak a halála van a megbízásomban, hanem fontos információk megszerzése és átadása is. Ezen információk birtokában bárki igor helyére ülhet, és itt ébred fel az én kíváncsiságom. Ugyanis, ha nem Iván a megbízó, akkor ki? Ki gyűlölheti őt ennyire? Annak a valakinek kapcsolatai vannak, és pénze. A gárda teljes titokban működik. Iszonyaterős kapcsolatrendszerrel kell rendelkeznie ahhoz, hogy valamilyen úton módon ránk találjanak. A megbízó kiléte a végrehajtók számára mindvégig ismeretlen marad. Kapunk egy dossziét, benne az elvégzendő feladattal, a célszemény fényképével, és néhány oldal leírással az életével kapcsolatban. Mivel foglalkozik? Hová szeret járni? Családi állapota? Életkörülményei? Rengeteg információ, ami meghatározza az akciót, ami alapján felállítjuk a stratégiát. Megtervezzük a gyilkolás módját. Öltem már jó és rossz embert, tisztességes és tisztességtelen polgárt, nőt és férfit. Soha nem érdekeltek az okok, hogy valaki miért bérel fel bérgyilkost. Tettem, amivel megbíztak, de ez más, mert itt én is érintett vagyok. Felhúzom a nadrág cipzárját, majd miután felvettem a bakancsot, elindulok az alaksor felé. Nagy szerencsémre Igor nem szereti, ha sok testőr tartózkodik a ház körül, a házban a legkevésbé sem. Épp leérek a földszintre, amikor kinyílik az ajtó, és belép Igor. Jó reggelt. Neked is. Kimértés távolságtartó. Az egyik pillanatban szenvedélyes szerető, aki képes pusztán a csókjaival darabokra törni. A következő pillanatban már a gyanakvó maffia főnök, aki mindenen és mindenkin rajta tartja a szemét. Ezúttal rajtam. Elindul felém. A járása határozott, ugyanakkor ruganyos. A tekintete eltökélten csillag. Hova, hova? kérdezi már-már gyanakvóan. Persze, úgy teszek, mint aki ebből semmit sem vesz észre. Iszom egy csésze kávét. Mai program? Később bemegyek a klubba. Jól van. Neked? Lesz egy üzleti tárgyalásom. Későn jövök haza. Olyan sokáig fog tartani? Az a tárgyalóféltől függ. Tegnap este? Tegnap este megfizettem egy árulónak. Szúrósan néz rám, mintha ez valamiféle burkolt üzenet lenne, hogy én is így járok, ha elárulom. Nem gondoltam volna, hogy megölöd a barátodat. Nem, felvonja vastag szemöldökét. Ez az a bizonyos tekintet, amitől mindenkit kiráz a hideg. Egy pillanatra talán még engem is. Tudom, Igor nem habozik, ha meg kell húzni a ravaszt. Viszont úgy gondoltam, hogy a barátja esetében elnézőbb lesz. Ha képes volt kivégezni egy olyan embert, mint Dimitri, akkor mit tesz egy olyannal, aki közelebb áll hozzá? Az árulás az árulás natasa, amilyet ebben a világban halál jár, és ez alól nem kivétel sem barát, sem családtag, sem szerető. A tekintet egy gyilkos mélység, a lelke vérre szomjazó fenevad. Hogyan lehet szeretni egy ilyen férfit, ha te magad is olyan vagy, mint ő? Ha hasonló sebeid vannak, ha a múltad kéz káosz és sötétség, és a halál, amitől az emberek úgy félnek, olyan számodra, akár a mennyország. Most mennem kell, mert elkések, később találkozunk. Ad egy rövid, de annál keményebb csókot. Majd kikerül és felmegy az emeletre. Utána nézek. Figyelem, ahogy egyik nehéz lépés követi a másikat. Félnem kellene. Bennem mégis teljesen más érzések kavarognak. A halál mindig is jelen volt az életemben. Több arcát ismerem, mint az életnek. Talán ezért nem riaszt. Talán a halál számomra maga az élet. Miután Igor elmegy, fogom magam és lemegyek az alaksorba. Vállalnom kell a kockázatot. Közel a cél. Nem lehet, hogy ez az idióta elbassza nekem. Ha az esküvön nem jelent volna meg Igor, megölöm. Ezzel elvartam volna az utolsó szállat is. Viszont most nem ölhetem meg, mert az gyanús lenne. Minden lépésemet meg kell fontolnom. Ahogy leérek, azonnal megcsapja az orromat a vérszaga. Olyan erős bűz, amit csak a halál hagyhat maga után. Igornak kész kis kínzó részlege van idelent. Az első ajtó nyitva van, a második viszont csukva. Óvatosan kinyitom a zárat, majd belépek a sötét és hideg helyiségbe. Na csak, na csak! Egy férfi hang szűrődik át a nyomasztó sötétségen. Iván előre hajol, az arca véres, ahogy a rajta lévő szakatruha is. Minek köszönhetem a látogatásodat? Azonnal becsukom magam után az ajtót. Az oroszot tudja vajon, hogy itt vagy? Az asztalhoz lépek. Magamhoz veszek egy csinos kis kést. Majd ahogy Iván felé fordulok, azonnal a nyakához szorítom. Ó, mindig is tudtam, hogy több van benned, mint amit mutatsz. Most én beszélek. Reméltem, hogy mást is fogsz csinálni. Gúnyosan felnevet, min egy vágom. A markomba köhög. Figyelj rám! Ha azt teszed, amit kérek tőled, megúszhatod. Viszont ha tovább akarod játszani a faszagyereket, meghalsz. Nos, mi legyen? Bólint. Sejtettem. Elveszem a kezemet a szájától. Nem akarom, hogy kavart körülöttem a szart. Ugyanis, ha nekem jó, neked is az lesz. Most kezd érdekes lenni a dolog. Mondta Migornak, hogy vigyázzon veled, de őt egyértelműen elvakítja Végig néz rajtam. Te magad. Nem csodálkozom. Én is beléd a farkamat. Újra felröhög, mire a lába közé taposok. Oké, oké, nyugalom, sziszegi. Kettőtök közül te vagy az, aki csak a farkával bír gondolkodni. Azt akarom, hogy száj le rólam. Ne jártasd feleslegesen a pofádat. Kinek dolgozol? Leteszem a lábamat. Ahhoz neked semmi között. Zsaru vagy. Újra végignéz rajtam. Lófaszt, azok faszú szarházik. Viszont te közelebb hajol hozzám. Te más vagy. Nem félsz. Nem alkuszol meg. KGB? Ne érdekeljen, ki vagyok. Nyomozni akartam utána, de sajnos Igor elkapta azt a kis szarházit. Tarasov? Ja, jól menő nyomozóirodája van a pucinak. Ha megzsaroltam volna, de elbénáztad. El, és te elkaptál. Úgy kiütöttél, mint a szart. És most segíteni akarsz? Nem te csak próbáld meg túlélni. Hát, körbenéz, nem könnyű ezen a lepra helyen. Vigyél ki. Dimitri is megpróbálta, és mindketten tudjuk, mi lett a vége. Dimitri egy pöcs volt. Közel sem volt annyi vér a lába között, mint neked. Újra végignéz rajtam. Vigyél ki innen, és megígérem, hogy gazdaggá eszlek. Ugyan? felnevetek. Semmit sem tudsz ajánlani nekem, és csak hogy tudd, ez nem a pénzről szól. Közelebb hajolok hozzá. Azt akarom, hogy tartsd a szádat. Ki akarod nyírni, igaz? Az legyen az én dolgom. Elhúzódom tőle. Megölhetnélek. Na de akkor hol marad igornak az élvezet? Persze nem beszélve arról, hogy azzal elárulnám magam. Ne legyél olyan magabiztos, már így is gyanakszik rád. Persze, hogy gyanakszik, ostoba lenne, ha nem tenné. Viszont a férfiakat nem nehéz irányítani. Még egy olyan kaliberű pasast sem, mint Igor. Őt bízd rám. Égyekes, csini baba, nem akarok itt megdögleni. Akkor tartsd a szádat, és talán kiszabadulsz, feltéve, ha életben maradsz. Visszateszem a kést a helyére, majd ahogy elindulok az ajtó felé, jelez a telefonom. A szokásos helyen várlak. En. Most mennem kell. És ha beszélek, visszafoltulok. Te is tudod, hogy én vagyok az egyetlen esélyed a menekülésre. Ezt ne felejtsd el. Ahogy kilépek, azonnal becsukom magam után az ajtót. A legkevésbé sem érdekel Iván sorsa. Felőlem megdögölhet ebben a sötét alaksorban. Számomra most az a fontos, hogy ne tüzelje tovább Igort. Tudom, hogy így is gyanakszik rám. Éppen ezért nem hiányzik, hogy még valaki folyamatosan hergelje. Szorít az idő. Hamarosan eljön a nap, amikor el kell végeznem a küldetésemet. Magamhoz veszem a holmimat, majd felveszem a Mercedes kulcsát, és kimegyek a garázsba. Igor gondoskodott a luxusról és a kényelemről. Királynőként élhetnék. Én mégis az árulást választom, mert nincs más lehetőségem, és mert számomra nem létezik más élet. Beülök az autóba, kinyitom a kaput, majd kihajtok. Néhány őr észreveszi a távozásomat. Valószínűleg jelenti kis igornak. Tudom, hogy igyekszik minden lépésemet figyelni, de teljesen nem tud az ellenőrzése alatt tartani, és soha nem is fog. Az úton idegesen szorítom a kormányt. Ha a mester találkozni akar velem, akkor minden bizonyal dühös, hiszen semmi használható információt nem tudtam még átadni. Nem könnyű Igor életébe beszivárogni, de legfőképp nem könnyű belelátni a szervezet működésébe, hiszen nem vagyok olyan helyen, hogy ezt meg tudjam tenni. A klub vezetése csak egy dolog. Nem ott zajlanak a nagyobb üzletek. Oda csak szórakozni járnak. Az információk, amikre a mesternek szüksége van, igorná vannak. Otthon egyértelműen nem tárol semmit, így az irodája marad. Oda viszont nem könnyű észrevétlenül bejutni. Megállok a kávézótól néhány méterre. A maradék távolságot gyalog teszem meg. Többször is a hátam mögé pillantok. Tudom, hogy a mester nincs egyedül. Mindig van vele valaki, aki vigyáz rá, aki éberen figyel aki képes az életét adni érte. Ahogy belépek a kávézóba, észreveszem, hogy a sarokban ülés engem vár. A mesterről nem mondanám, hogy feltűnő jelenség. Hétköznapi férfi benyomását kelti. Ötven körüli, éles tekintetű, karizmatikus férfi. Talán még vonzónak is mondanám, ha női szemmel néznék rá. De a mester az a mester. Olyan férfiak jelölt gondolkodás nélkül déldre zuhannak az emberei. Nők és férfiak egyaránt. Én is sokszor megtettem. Őj le! A hangja reszelős. Helyet foglalok. Egy ideje nem igazán tudok rólad semmit. Azt hittem, világos voltam a szigeten. Nincs könnyű dolgom, mester. Pedig én úgy láttam, hogy nehéz sem hiszen játszik könnyedtséggel az ujjat köré csavartad az orost. Szeret téged, bármit megtenne érted. Szeret engem, bármit megtenne értem. A kérdés az, hogy te mit tennél meg értem. Végrehajtó vagy, feladatot kaptál. Információkat kell összeszedned Igorról és a szervezetről, majd meg kell ölnöd. Az idő viszont keményen dolgozik. Sokkal keményebben, mint te, gyermekem. Megszorítja a lábamat az asztal alatt. Halljam! Kihez vagy hűséges? A mesterhez. Tisztelettudóan bólintok, majd lehajtom a fejemet. Egy hetet kapsz. Ha egy hét múlva nem szerzed meg az információkat, és nem hozod el tálcán az orosz fejét, a tiét kerül oda. Vagy? Nem. Idegesen közbevágok. Végrehajtom a feladatot, de nem könnyű a közelébe kerülni. Elővigyázatos, és gyanakszik rám. Akkor altasd el a gyanúját. Azt hittem, ezt már megoldottad. Még erősebben szorítja a lábamat, közel a combtövemhez. Minden eszköz a kezedben van, hogy elpusztítsd és térdre kényszerítsd. Igor kemény ellenfél. Nem, gyermekem. Egy gárdatagnak nincs ellenfele. Még egy olyan hatalmas és erős férfi sem, mint Igor. Való igaz, azt hittem, az öcse és a felesége kiiktatása meg fogja gyengíteni. De nem. Igor tényleg erős. De nem elpusztíthatatlan. Egy hetet kapsz Natasa. Ha ez idő alatt nem sikerül végrehajtani a feladatot, Más veszi át a helyed, és te büntetést kapsz. Meg fogom oldani. A hangom határozottan cseng, miközben a szívem eszeveszett iramban dobog a melkasomban. Nem hibázhatok. Végrehajtó vagyok. A gárda tagja. Hulló. Aki kíméletlenül osztja a halált. Mert erre születtem.